Allah Ekber Allah Ekber Allah Ekber Dhe mëshira e ti që obëmbej zotëriju në pëngë amërve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Bishok të ti besnikm bifaminët ti të ndërshme Dhe më gjitha dhe të ndjekin rrugën e ti me të mirë derin e diten e gjikimt Do të vazhdena me lehinë Allahu jelle vë alën e zinjirin e lë gjëratave Pëngesat nga e vërteta dhe me lejën Allahut të ba dhe këvo të ala dhe të mundohmi me përfunduhe këtë liber e cila kanë gërthinëve dvetit të rotë e pesë pengesa të cilët dalin mes njeriju dhe të vërtetas dhe bohët viktima asaj pengese dhe përfundon në gjëhenem Allahu narujt pengesa e niste një ku kemi mbet thot hoxha khulta të ehlil batil pënges mes teje apo mes njeriju dhe të vërtejtës është përzijërja me njerëzit e të kotës kur njeriju përzihët dhe ullët dhe shëqrohët me njerëz të cilët nuk e pasojnë rrugën Allahut e Allahu të barek e vëtjala ata bëhon shkas dhe ata bëhon pënges dhe ndikojnë të truni këti dhe ndikojnë të mendja e ti dhe ndikojnë të natyra e ti dhe pengohët nga e vërteta të që në Allahu të barek e vëtëala e kërkon për e tina Andaj, Shekhu l'Islam Ibnu Tejmije ka folë në librën e tina me gjmu ulfetawa se njeriju është i kryu në natë natir që ndikohët jo vetëm për njeriju po edhe për kapshës njeriju jo që ndikohët për njeriju dhe vjedh për natirës e tina apo njeriju tjetër ndikohët në natirën e tjetërit po edhe prej kafshës ndikohet edhe prej kafshës ndikohet argument argument është fjallat pengamerit sallallahu aleyhi wasallem ku ka thon lem njub ath nebijun kattu illa kane ra'ian lil ghanemi ka thon sallallahu aleyhi wasallem nuk është dërguar ndë një pengamer nga onë allahu të barek e oteala vetëm se para dërgimi të pengameris ka qenë qka? ruajtës i deleve karujt dele edhe kjo nuk është mangësi edhe kjo nuk është në nëshmim pa Allahu Tebare Kevoteala i ka përgadit për nga merot për udheheqin e popullit ndërsa Shekhu Islamin u tejmije thot në ruajtjene deleve dhe kujdesi i deleve thot ndikon në natiron e njerijot me modestit se shikimi ti ka me qen i ullur duke i shiku dele e kundërta e cila është thot a i cili i runë devët a i cili i runë devët bahot mendjemavë nga se kriimi i devës është mendjemave mendjemave dhe thotë gjithashtu si kur kriimi i kuajve të cilët e kanë gjokësin për para dhe a i cili mirët shumë me kuaj thotë Allahu të vare këva të ala e ban mundiku dhe forma e ti ka me qenj krenare dhe kjo për mu shiku s'ka nevoj për argument nga se shikonja të qkarun dele janë me kokë të ullur Ata shkarun dheve janë të vrasht Këta mundi me pa kush ka qenë në shtetet arabe Kush ka pa njeri shkarun dheve Shetë që farë tabjati të vrasht ka Dhe njeri ju që lirun kuaj E ka trupin e drejt dhe gjoksin për para Se Ndikohët pejnatyrës të kafshës Allahu gjellohare ka bo njeri ju Më ndiku E që ka thu pre njerit Alamo shpejt në dikohë Edhëpse njeri s'ka mundësin Dështa me vërejt Me njëherë Po me kalimin e kohës i thith dhe i pin mendimet e tjetërit. Andaj, këtu jam prej argumenteve të qëllat Allahu të barek e vëtale ka kriju njëriju në atë në tir mundikue prej tjetërit. Andaj, Allahu gjëllëvala ka zbit ajete kër e kanë dalue muslimonin mu ul me jove simtar dhe me bidatëgji se kanë mendikut e kaj. Ka than Allahu të barek e vëtale Wa i dharajte le dhine e khudune fi ajatina fe a rridh anëhën kur ti shikosh, kur ti takosh ata të cilat polemizojnë rreth argumenteve tona. Sa ka thënë Allahu xhallahu ala polemizojnë. Se esenca besimtarit është nënshtrimi. Ai nuk polemizon, qoftë ajeti muhkam, qoftë ajeti mutashabih, qoftë ja kaupi koka e tij, qoftë nuk ja kaupi, e chto me radh ai është musliman. Thotë ka urdhri Allahu xhallahu ala kjo është kështu. Edhe nëse mendja ime nuk po mundet me pranuar. Allahu Gjellewala ka thonë kutit akosh një të kategori tjetërt të cilat diskutojnë dhe debatojnë nërët argumenteve tonët që ka thonë? Fe a rrid anhum polemizo, vazhdo, ti e ime që mund është mi shkel ata, mund është mi këthi ka haku, ja, fe a rrid anhum lërgoju për e tëre e djetarë ka thonë, Allahu Gjellewala me pas pas le vërdi për robin polemizo me ata s'kishton lërgoju po kishton rrë ati se ti e musliman edhe ndik Ti e i mire dhe ndikon të të këqit Jo, ka thonë ikpja ati rujeve vetë dhe vetën Ja ju helledhina e menu Ku e në fusekum dhe ehlikum nala Oj të se të kini besu Runeve vetë dhe vetën fillemish prej zjarit Ka thonë i mluzgjauzi Pasha Allahun Nbi 20.000 veta Prej jahudve dhe krishtere e kam pranu islami në dorën teme Me qindra mija më katar janë pëndu e në dorën teme Nbi dimi volimi i kam shkujt me këto digishta e me cindra volime kam ledzue ka thanë valohi që kam bandobi nëse Allah mund fut zjatë qaj bandobi ati kur gjohi që anë njeri ju finëmish dhët me shpëtu vetë vetën e nëse e run vetë vetën atële që kam mundësit me shpëtu tjetërkan është mirë për ndryshe apsenon nga se njeri ju Allahu te barek e vete ale nuk jak thënë mundësin edhe njëherë argument tjetër se njeri ju ndikohët ka thanë për nga meri sallallahu a.s. duke të regua ndikimin e shëshri së keqë dhe ndikimin e shëshri së mirë ka thanë sallallahu a.s. wënafichu l'kiri imma anjë juhrika thjabaka wa imma anë të gjida min huriha në khabithet ka thanë sallallahu a.s. nëse e shëshron atë i cili punon me hekur me dzehe kobachin nëse e shëshron ata ka thanë janë dimunci ose me ta djek teshen të onë, nësë ja frosha o furatina, ka me ta djek teshen se gasot kanë me trok ka thonë nëse jo kjo ka, me, ka thonë kimja gjetë erën e keqe ka thonë e kunder ta me shëshrusin e mirë a i cili shetë parfem nëse nuk ta jemë dhe një parfem me të bodobi kimja një erën e mirë e kështë të merat pra natyra e njeriut është lësë vjelëse edhe njeriut ndikod ndaj ka thënë bundar ibnul Husein njëni prej ulemave të Selefit sohbetu ehlil bidaji të turi thëll e aradha anil haq qoqirimi i bidadzive të rashegon largimi nga e vërtajta kësu Selefit i kanë kuptuhe këto mesele nuk i kanë kuptuhe me fuqi unë jam majmë qëmë edhe unë e kam intelekt edhe unë e isho mirë sendet edhe unë e kam larkë pamsi edhe unë e nuk dikona jo qoqirimi i bidadzis ka thënë dikon, me qëkan dikon Dë banë më i largu për e dë vërtajtës Edhe pastaj Norma se shëjtoni nuk e ka Nuk e ka dhe vijud i kanë të i thonë Jam të qunë gjëhenem Po jo jam të qunë të haki E kështë të më ronë Adha njeri ju duhet me qenë Shumë i kujdeshëm Ka than Ibnul Qajimi Allah me shiroft In në l'abde i dhe atada sima al-batili Wa qabulihi Eksabahu dhali ka të të hriqan një l'hakki Amma wadi'i hi Ka than Ibnul Qajimi Allah me shiroft Robi, nëse mësën veshin e ti, më ndëqu batil, nëse veshin ti mësohet më ndëqu batil, më ndëqu bitat, ka thonë, kjo ka mi amuncu, mi adjek të vërtetën. Atë sa ngon për i bidatëgjës, ajo janë sikur shkrimja të vërtetës. Ta shkrim, ta djek. Hele mështë ajo. Andaj, Robi duhet me posë kujdes, që mos qësërohet, posë me ata që ka Allah o të vare, ke vëtë are, ka bo pasusë, Të vërtejtës Kjetra, e njës të dita Ademun nadhëri fi e kualit më khalifin E kena përmenë në viziratën e kalume Pengesën e mjedisit Kena thonë se mjedisi Kryon personalitet të njëriju Mahala kryon personalitet të njëriju Shqoqëria ku e ka zeta i vetë vetën Kryon personalitet Nëse janë konë njështë të batilit ati Ato ja kanë mundëcu Atina me ja kryu personalitetit Ja kanë kryu personalitetit dhe djetar kanë thonë njeri ju nëse nuk tëm, me diton dhe hullumtan kam e mëndu si që ati ku është e mahala vetë që ati jo haki kella, nuk është ashtu po haki është vetëm me Allahun të barek e vëtë ala dhe me pengamerim sallallahu aleyhi wasellem, andaj djetar kanë thonë ka pre njerëzve të cilat nuk e gjenë hakin pëse se kur nuk e kanë këshirë që ka, ka thonë këndërshtari kër nuk e kanë këshirë që ka, ka thonë këndërshtari kur ska mujt më fitu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me argumente, çka ka thon? Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran. Allahu subhanahu wa ta'ala ka provue fjalën e tërë në Kur'an. Kan thon ata të cilët s'kan besue mos e dëgjonin kët Kur'an. Pse mos e dëgjonin? Se po e dëgjut, s'kena mundi mos i u kthiyet të mas. Se fjalë Allahut te bareke وتعالى është argumenti i dukshëm si dielli. Sigurisht dikan ndjella dhe më thon është dhida për shëf Ka me pa Edhe kur ma nuk ka mundësi me më hua ta E nëse dikush do me të pengu edhe me thonë Se s'ka dilë Ka me të mbajt në bidhër dhe ka me thonë Mësë dhili ashtë asht? Se mësë dhili ashtë Se si ta shifë dhili dhe më nuk ka mundësi me të binë Se s'ka dilë Po dhili ma Rezët e tina kanë me ndh Ndhikue në zemën fihi të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të kanë thonë, bani gjurëm, nështë ta fitoni bani gjurëm, mëse nga një Kurani ka thonë Ibn El Gjozi, Allah e më shiroft vallahi ka, ka thonë, kum pas për e krishterve dhe jehudve kër i kum lezu kur anë, kanë kajt se e kanë ditë se kjo në fjallu Allahu Te Barak e Votera më përputhje ma atashe ka zbrit në librët e të tëre e kanë gjitë fjallu në Allahu Te Barak e Votera më përputhje sa që si ka pas për tëri kanë thonë më sëmë ledzo ma shumë se valohi të më thijë zemëran a une s'kam mund qime pasu pse s'kam mund qime pasu se une rejthin e kam se s'mu i me doll pjatë i rejthin Andaj, a da ja kini po njëri që ka lexu kër anin familjart edhe së është ndikua s'kam mund qime me orientalista me atat e qëtë e urejnë kër anin me atat e qëtë nuk ndalën duke punu e për shkatrimin e fesë Allahu të vareke vë të ala nëse e lezojnë Koranin pat jetër kanë mundikupja atina së është fjallë Allahu të vareke vë të ala andaj kanë thonë djetarë njëri ju du të me pasë kujdes se qka pasonë burimën referencat qka i ka du të me qenë të sakta dhe mos me mendu se fjallën me të cilën ajo e vërtejta dhe s'ka dëshim asë të si asë të si mendimin të cilën je bindë, zdo me thonë së është e vërtejta. Allahu Gjellewala ka thonë, wa minhum ummi june la ja'lemun në kitarë, dhe ka për njërës e cilët janë analfabeta. Inhum illa ja dhunnun, ka thonë Allahu Gjellewala, kërejt meselët i kanë me supozinë, së kanë të vërtejt, diçka. Dhe e vërtejta, kanë thonë djetarë, Ibnu Tejnja ka thonë, e vërtejta e plonë, dhe të cilën nuk ka dishim, ka thon letë të stoht. Ka thon ai që të vërtetën është i gatshëm u mallkuat. Me thon mallkimi Allahu xhellahu ala çof mbi mua se si çka më thosën. Pse? Se mallkimi Allahut zbrat. Allahu xhellahu ala i ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thuj atëh as ka të besojnë. E ja ni këtu. Mallkomi. Fenaza al la'natullahi ala al-kadhibin. Edhe thojna mallkimi Allahut qoftë mbi rrecën, çel jashtë rrecën mbi neve mallkimi zbrit mbi ta. Ka thonim ia Abasi as nja skadal. Asnjes ka dal. Pse? Se kandidese kam e fituar e këto kam godit Mallkimin. Andaj, nëse dëm me testu dënjërd kur kur, kur flakrohet debati, kur nxehet debati, kur polemika as merr fund, Mallkoju. Mallkimi Allahut qoftë mbi mua, nëse mesela nuk është kështu. Ama amunë çdo kush më bë bakta? Rrezik i madh është. Se Allahu xhellahu ala kut mallkoje nxjerr pe mushirin dhe me nëzirë për mëshirës Allahu Gjellewale dhe me thonë, mësë me pa, jeneti, se, gadan, bidajit, e pa gjenetin nësi kur e kështu me rao andaj të ishe se ibnët e mija ka thonë, bidat gjitë, korë nuk e banjë këta korë nuk e banjë këta se, a, e lisoneti e ban e lisoneti e ban a, malkomi nëse për nga meri sallallallisem është i dërguar i Allahu të pa po. malkimi Allahu Gjellewale mund është me thonë se për nga meri sallallallisem është i dërguar i Allahu. Malkimi Allahu Gjellewale Munë është me thamë se Ebu Bekri është në gjennet Se e ka thamë për nga mejri sallallahu sallam E rafidia së në thatë këta Dhe para disa viteve Para 7-8 viteve Ka bani hojë i Egyptit Debatë me një rafidit e Iranit Se a është Aisha Radhi Allahu anë halavira po jo Dhe ka mba Malkimin Allahu Gjellewale Ka në zbitë zhdo një një për tëre mbi vetës dhe nuk ka shku as disa muj i karo kanceri Rafidit. Edhe ka tek. Edhe kjo është sunneta Allahut te bareke we teala. Andaj, a le soneti janë ta binçë me ata që e punojnë dhe janë të gatshëm me dhon shpirtin e tyre për hir Allahu të Allahut te bareke we teala ndersa bidaxhit kthehen te mas. Pengesa e 23. Kethratu ahli al-batl. Ka pengesa më e mod. Pengesa më e mod dhe naivat më të shumti, çka kanë me hijen e xehenan qalmëtin pasoj e asaj ça e kanë pa po prej shumicës së njerëzve që janë në batal. Kur chtohet batal i madh, njerësojnë pa makshira turma njerëzve ato ecë në kjo botë penges. Allahu xhallahu wala e ka përmend këta në librën e Tij, ku ka thënë Allahu tebaraka ve teala: "Wa in tuti akthara men fil ard yudilluk an sabeelillah." Do nëse i pason shumicën e njerëzve, më onë me këtu shumicën e njerëzve, yudilluk ta devijojnë. Qa qëka dhe të divion? Anë së bilin la nga rruga Allahu të barake Wa të ala Wa kalë Allahu jelle wa ala Ka thënë Allahu të barake wa të ala Wa ma e këthërun nasi Wa lau harastë Bi mu'minin Shumica e njerëzve Edhepse ki qef shumë I ka thënë sallallahu aleyhi sallam Allahu i ka thënë për nga mejrit Sallallahu aleyhi sallam Shumica e njerëzve Edhepse ti ki dëshirë të flak A ma të zbonë besimtarë Lëallë ke bëkhi unë nefseke e lajeku në muëminin Allahu që dhe valë i ka thënë për nga meri sallallahu sallam ti gati u shkatrobe për i dëshirës i të banat të besimtar ama të nuk ban se Allahu e ka bëhë lich Allahu të valë i këva të alë ka thënë vë kalilun min ibadia shëkur dhe shumë shum pak dhe numër shumë i vogël janë për e robë vetëmi besimtar falenderus për alë tjetër ku janë në zjarë Ka thënë Allahu të varëke wa ta'ala Wa inë këthiran minë al-khulata I le jebëgji ba'duhum ala ba'din Illa alledhina amenu Wa amilu s-salihat Wa qalilu ma hum Allahu të gjuhën e davudit Ka thënë edhe shumica e atërët të cilët Kanë bashkëpunim në mes njëzve Trekti e kështë omerat Në punë të të tërëj Le jebëgji Bohën zullum njëni me tjetërin Bohën zullum njëni me tjetërin Posë atërët të cilët kanë besu dhe qadilu mahum, sa pak që janë ata. Sa pak që janë ata. Andaj numri, kur nuk është peshore për hakin dhe batirin. Për hakin dhe batir, peshore është fjala Allahu të barëke wa taala, dhe fjala për nga mirit, sëllë Allahu aleyhi wa sëllën. Ka thani ibn Mesudi, radiallahu an, lajekun ehadukum immiëten. Ka thani mëzbohet dhe njoni për juve, immiëa. Qa thani immiëa? Ka thani, jakulu, e ka shpeku që ka është? ene me anës, unë jam me njerësi këtë njerësi të thënë këtë të jam unë e me njerësi të jam ka të shkojnë shumica e qanena jam edhe une ama këtë vene dita e gjikimit mërë thunë kjo që shka thënë Allahu të barë para të të cilët i doartë rokisin shumë e shumë për e qalma gjive sot la për atyre të cilët mendojnë se mashallah far ilmi kishaj mashallah far diturije kishaj ama nuk të thë që ka thë thënë Allahu dhe shka thë Inna ata'na sadatena wa kubara'ena fe adalluna sëbila Allahu Jallu Ale ka të thënë O Allah ka nëmi thënë Na i kena pasu dhjetarët e tonë dhe të mdojt e tonë Ama na të nëtë dhëviju Rabbana Atihim dhëfajni min al-adhabi wal anëhum la'nan kabira O Allah Mas i në kanë dhëviju As ka qenë e duhur më nëtë dhëviju Për ka qenë e duhur më në kalëzut dhe dhëvërtajten Dënoj dhëfish Dënoj, ditish, wal anhum la'anën kebira, dhe malkojim e një malkim të madhë, sot i lafdrojnë, sot duartë rokisi, sot i busseshi, sot mashallah, të të njetit kanë një malkuë, mirë po, edhe pak, dhe të takomi me Allahun të vareke, u atë ala. Andaj njeri ju, dhe me konë shumë si qenë, mos më mashtru pe i duartë rokitjeve, mos më mashtru pe i duartë rokitjeve, nga se këto, Mbaroj, unë me ana njerëz, ka thonë ibn Mesudi, mos tu jam me njerzit. C nëse besoj njerzit, edhe unë besoj. E nëse bojn kufër, edhe unë baj kufër. Ekstomaron. Njeriu nuk duhet më ba? të thën kështu. Po nëse njerzit bojnë këyt kafira, ti çka i më bën? Dëshmënit besimtar. Nëse mënit besimtar, ti më pas binën Allahun te baraka wa taala, sikur çka i e si tash ulur, se Allahu te baraka wa taala ka më marrë shpirtin dhe ka më atakuar ata. O lejse bejnë hu e bejnë hu të rëgjumën, s'ka me pasë me sti dhe Allahut për këthisë Zvenaj hodgjëve Allahim me tije Madjas për nga meri Allahut zvenë me tije Allahum me nefsi, nefsi, Ibrahimi a.s., Ademi a.s., Isa a.s., Musai a.s., Nuhi a.s. Kanë me thonë, o zotë, vetja ime, vetja ime, nuk këmë intereson për kjerë E para me ndojë kjerë, për nga meri Allahut nuk dhenë me tije Për nga meri sallallahu alai sallam, zotri ju për nga merë dhe ka thonë, oj Fatime, përga ditu se sënë të bajt dobi kur gjo, përga ditu. Andaj, njeri ju duhet mu kujdesë shumë se qka pasonë, dhe mos mu bo viktim e shumicës së njerëzve, nga se shumicës e njerëzve janë viktim e shëjtanu. Ka thonë Ibn al-Iz al-Hanefi, një një prej djetarët e hanefive të mdojë, ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها قال ابن العيز الحنفي قال شنجي كات اي حنفي قال كون تدبصو هات علمي ذا تدبصو هات بنديا كون تدبصو هات علمي ذا بنديا رجع من الطريق اكثر تماس رغب ولم يتحمل مشقتها ذا نك بارت rëndësin dhe peshen e rëndë që e ka rruga Allahu te vareke La si e ma in u dimer rrafik veçanërish kur s'ka shëshë rus veçanërish kur numri pasuzve ta o këtë është i vogën a veçanën që ato ka kanë haka veçanën numri vogën këtë batilë ka kanë veç ju ka kanë haka, këtë ka kanë, ka kanë dhe viju vetëm ju ka këshin haka po për nga me i disa loësen kër ka është njësë ka danë veç unë jam haka sapo ju kanton kit njerëzve kit dënyajs kanë veç ta enën hak. E kështu më radh. Nëse jeni hak, jeni hak me bindje. E nuk bëhet numri peshore a është hak apo jo. Ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, "Law furrida an an alimna an an-nas la yatrukun al-munkar." Ka thënë se supozojnë se njerëzit nuk i llojn këqijat dhe as nuk e punojnë me të mirat ka thonë kënë nuk është argument dhe arësie që në mësë me thirë rukë të Allahu të barëk e vëtëala. Po me ditë që kërkush të kam e të pranu hakin, dush me folë. Se, së Allahu gjëllëvalet ka ngërku ti me folë të vërtetën, me thirë në të vërtetën, dhe sa nuk ka ngërku e me pranimin e të vërtetës. E kështu me rarë. Pengesa e 24, në furën nefës, gjendja shpirtrore e njëriët. A ndikon gjendja shpirtrore e njëriët Për nga mejri sallallahu alai sallam ka të në hadith La iqëdi qadi wa hua lëgëdbe Musë gjikoj e gjikaci duke të sinë nervos Ka të një mamë shafiju Gjdo gjendje që ka janë garkon trunin njeri ju Gjgozon me gjikua në gjendje Pse? Kër është nervos njeri ju Së mundët me gjikua Pse? Se vlon trunin e tina Mbulohët mendja e tina I dalin shumë per dhe mendjës e tina Dhe nuk e shethë hakin Pse ka thon Xhikoçi, se Xhikoçi ka punën më trond. Xhikoçi ka punën më trond. Ka punën me njerëz. Ti je i hakin? Ti je batil. Ti je drejt? Ti je pa drejt. Shkurorzimë. Rritë kufër. Ima e kësu më rrad. Kjo është punë rrad. Po jam sa më ka kurosh nervoz njeriu mos xhikoje. Po duhet të më çetsoj. Madje pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka thon kur të nervozohet njëri për juve let ulët. Pse Se nëse nëserin kom rrezikohet. Nëse ulet ulet gjaki dhe ulet mendja dhe çetcohet dhe ftoft njeriu. Nësa shejtani kur është i nzet e shfiton nervozën e njeriu. Andër ka thënë Be Qayimi, shejtani njeriu i hinë trup me tre gjendje. E para kur është tepër nervoz. Kur është tepër nervoz ka mundsi me i shejtonit. E dita kur është tepër nervoz. A ki pa mas dorse me se i doli njerëzit të smut. pse doli të smut? Se ka tepru në çef. Dhe e treta, kur të reta, mërzitët shumë Andaj Allahu Gjellewala ka thonë Wala të hinu, wala të hzenu Wa entumul a'laun Mosu mërzitni dhe mosu dëpsani Se ju një një matë lartë Ska nevoj më mërzit Ska nevoj më mërzit Se hapët gjithë dhjetën e kanë kalu e dëpushesho Pse? Ska nevoj më mërzit Se kjo bëhet sebebë që njeri ju Mera viktim e shëjtanit Ka thonë bë nga meri sallallajse në një prelutjeve Allahumme in Fil ghajbi vë shëhade Ka thënë o Allah Ma mundëso që të kemë frikë për e teje Hap të zi dhe kër janë vetë Hap të zi dhe kër janë vetë Kjo është tak valoku Me i pas frikë Allahu të ba dhe këva të ala Kër jemës ti e dhe gjunahit dhe kërkush nuk është Vështë Allahu gjellëvala dhe ti abstenat Se e di se Allah va të të pa El edhi khalëka dhalem e jarahu Ka thënë kahtani Ka thënë kër jemës ti e dhe gjunahit dhe është tërë, dhe së që kur kush ka thonë, di e saj që e ka kriju e rësiren të shërë aj që të tër, ka po tërë aje ka kriju e rësiren të Allah o këtë dritë të ba dhe kjo e të ale ajo është të kvalëko Andaj, thon, ma mundëso të kemë frikë kër jam vetë dhe kër jam haptazi se kër është haptazi gjitë njerëzit janë më takvali kur kush nuk delë me ba mëkate haptazi edhe pse tash është prishë në atyra njerëzit ka me pas gjendje të cilat janë të të mërushme ka thonë sallallahu alai selem nuk vjen kja mejti deri sa njani prejuve të baje mardhonje intime me nanën e vetë para kitë njërzve me nanën e vetë para kitë njërzve nuk vjen kja mejti ka thonë sallallahu alai selem deri sa njani prejuve të baje mardhonje në mesin e rrugës dhe maj miri prejuve ka thonë ashta i cili thotë si kur tishem shemas murit do me thonë natyra paska mu prish paska mu prish me një gjendje kat A daj duhet me lut njeriu Allahun te bareke ve taala që më rujt natyrën e pastër. Pastaj ka thënë wa kelimata alhaq fi alghadab walridha. Dhe më mund sot ta them hakin, ku jam nervoz edhe ku jam i knaqshëm. Shumë të njerëz që janë të knaqshëm thojë të hakin, kur janë çeit, kur janë gzu, kur kanë pare, kur e kanë mirë gjendjen, alhamdulillah. E thotë të vërtetën, kur ti ngushtohet rethi, fa idha huwa yanqalib. Kur ti ngushtohet rethi, ai nuk e flat të vërtejtën këtë ibn Rejepi në komend o emma kelimetul haki fil gada bi warrida fe azizun gjidden fjala e të vërtejtës shqiptimi i të vërtejtës në gjendje nervoze dhe në gjendje knacije fe azizun gjidden shumaranasht këtë e kena probu në këta kur je nervoz, kur ki armitësime dika a mund bosh i drejtë me ta kur të ka shah dikush a mund bosh i drejtë me ta Kër të ka ofendu di kush, amun është me dhanë valaj hakin e ka thamë Shumra, azizun gjithden Wa qatë me deha Allahu me një këfiru gëzabahu E Allahu Gjellewala ka lafdru në libin e ti Kush e përmban mlefin e tina Gëzabin e tina, nervozin e tina Wa idha ma gëdibuhum jë këfirun ka thamë Allahu Gjellewala Dhe ata njerës të cilat, kur nërvozohen, falin Kur nërvozohen, falin لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق ويفعل غير العدل سبس نيرڤوزا ندريدري ملفي ا چون نيريون مس مثن هاكين و مس مكوني دريت كتو يا نجيليت كو نيريو زبوهت ا دريت فمن كان لا يقول الا الحق في الغضب والرضا دل ذلك على شده ايمانه اكو شت اكو شت هاكين كورن نيرڤوز اد كوراي تشيت كي ارغومنتون سليمانن ا كون شومت فورت imanin e ka, shumë të forë sajt nuk tjeton vetëm se për Allahu në të barëke dhe nuk intereson se se kanë thonë njërëzit për ta a i bati drejt ja e juhëllëdhina amenu shikone, këtë ajet nuk e gjennë në asës sistem të njërëzve, në asë një adet të njërëzve ja e juhëllëdhina amenu Allahu të barëke ojët e zëllët kini besue mështë ju bojë armitsia nda një pokudit, shënë anu kaumin, alla ta adilu Mështë juqoj armicia përdo njërë shka i keni mështë mu bëhë drejtë. E edilu, ju bëhë një drejtë. Dhe li ke e kërabulit të kua kjo maafër dhe voçëmërijës. Ku e gjenë, ke të tëllinë sistem e gjenë këta. Armikun më konë me armikun i drejtë. Këtë tëllinë sistem e gjenë, më konë me armikun, mështë me rajtë për armikun. Tëllinë sistem, vetëm të Allahu të varë e këvëtare. Së është kriusi i gjithësis. Le skua makë të semu akuzonën der, e sidomos kur je i pastër. Aisha, nëna e besimtarve, kur e ka akuzuar munafiqi koka e munafiqit me zinë. Dhe ka thënë në musibet i madh për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe gjithashtu për Aisha radhiyallahu anha. Në një rast për rastve, për rasteve, atë shumë e ka baurë mërzia dhe hidrimi e ka harrua emrin e babës së Jusufit alaihi salam. Thot Aisha radhiallahu anha Kur ka qenë shumë nervoze Ka thanë Une nuk thanë tjetër pos La e gjidu lakum methelen Illa qaula ebi Jusuf Nuk di që kam ju thanë tjetër çka Pos ashtu që ka thanë baba Jusufit Fil aja ka di që kanë një baba Jusufit Po qëtë moment e ka arua E ka thanë baba Jusufit Fë sabrun gjemilun Wallahu il musta'anu ala me të sifon Yusufi, Baba Jusufit Jaqubi Që ka thanë Sobër është i mirë. Allahu është ndihmtar për çdo asht që po më thoni. Allahu është ndihmtar për çdo asht që po më përshkruani. Ka thënë në transmetim wa quli sami'ni ismuhu mukabshi kët emrin e atin. Njeri kur është nervoz haron shumë çëndë. Omar ibn Khattabi, kush është Omar ibn Khattabi? Kur kanë thonë kafdek, nga mejri, sam, karon, N'dijoj. N'dijoj karon. ka vdekë te Ngjmeri sallallahu alajhi wasallam, kanë dëgjoj. Ndëgjoj kanë thonë wallahi kujt ja ni prej gojës a ti tu thon Se ka vdekur pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Ai s'ka vdeq. Ka shkuar te Allahu siç ka shkuar Musa, ai ka muktie. Ka thënë vallaj kam ja heq krijen, aty s'ka thot kështu. E Muhamedi ka thënë nalo se ka vdekur pejgamberi s.a.s. Edhe ka lexuar një ajet, një ajet. Wa ma Muhammedun illa rasulun qad khalat min qablhi ar-rusul. Afa imata aw qutilan qalbtum ala aqibaykum. Muhamedi, sallallahu aleyhi sallem, nuk është tjetër posi dërguar, ka posar e parati të dërguar, e nësebdes, apo vritët, a kini me lanë fejën tuaj? Omeri ka fanë, muka dukë, si kur me zbitë tashkja jetë, edhe pëse ka ditë para përkishtë. Po piklimi, hidrimi, e ban njeri ju në miharu sejndën. Adha njeri ju du të me konë shumë i kujdeshëm, që kur tjetë nervozë, mos me folë. Mos me folë, as pak, po mu që të sue, Enis të pesta, e li t'i ka dhë thumë me listët lërë. Nëndërtimi besimeve, pas taj argumentimi. Kjo shka me e keqim. Timi ndërtuni arbesimet, pas taj me lip argumente. Pra, lip argumente për me forcu e mendimit para prak. Dhe kështu janë mërgjet, dhe kështu janë gjehmit, dhe kështu janë gulatat, dhe kështu janë kështu janë kështu janë kështu janë kështu janë kështu janë kështu janë kështu janë kështu janë kështu janë kësht topa, topa të djetarë rë fjallë ku kanë thonë për mendih mu mendimin evat Allahu jelle wale kanë dalua këta besim të orit ja ju alledhine amenu la tuqaddimu bejna jedej Allahi wa Rasul ojtë të së nëtë kini besu mos dhëllni me mendime për Allahu dhe penga mejdi sallallahu aleyhi sallallahu mos dhëllni me mendime mos thuni kur gjopë për asë në thonë aj, ka thani me qajin mos thuni dësat thoje mos falni dësat fole mos mërni hap dësat ju thoje mërni ha Mëstunja haram dhe satoja është haram. Mëstunja është halat dhe satoja është halal. Kështu është jetë a besintarë. Por në nërishë, devinimin e ka para sive. Ka thonë Shatibio, Adhoja Mëshiroft, Vëllidhali kësumje Ehlul Bida'i, Ehlul Ahua. Se lefi bidatëgjit në polibrat e të tëre, kur konës e gjenë se i kanë qëjtë bidatëgjit. Rralhar, që që qëjnë? I thtarë të epshitë i thtar të epshit Shantibire ka shpigu pse kanë qytë serif i thtar të epshit ka thonë serif i kanë qytë i thtar të epshit sepse ata i kanë pasu epshet të tyre të të para prakisht pas ta i kanë hi në kuran dhe sunet me gjithë dishka shka jo në dihmon me dhejbin e tyre të besimtaris dhe të më kongështu besimtaris e beson ajetin qashtu që shësht hadithin qashtu që shësht ja i me mendua Allah o e zbrat për ty e qka du të, të me mendua latu qatë mësë dilni për para Allahu dhe pengamerit sallallahu aleyhi wasallam thot shekhu l-islam ibn të imi e filozofat qka bojnë filozofat gjith filozofat prej gjehmive dhe khavarijive dhe murgje se kejt kanë filozofi kejt kanë epsh thot ibn të imi e Allah e më shirof kur qkon i ri ju të filozofat ata i folin me disa shperajet se ta i si kuptat ngarkueme, të mëgullueme, pa klavetata, ngatrume, e kujta diçka. Dhe ky fillimisht i refuzon fotë këto. Kto nuk janë Allah për Allahu te vale keu te ala. Se çka ndën çarta. Ata thonë po ke nuk ka partie se ti skupton. Ti antraon na për ti. Ti aloj vogël ti. Ti smunesh me kuptuar. Pastaj nxehat, fotë i mentemi ja dhe e kup, e ka entuziazmi dhe i pranon fjalë që i ka thonë vetëm cita largoje akuzën se se si nuk jam i padishin pa i bo vërtëti me këto fjallë nuk duhet njëri u shtë mu bo a një përse thotë se thot së di a një përse thotë se ti i vogël a një përse thotë se ti nuk kupton rritë vërtëtoj i fjallë të Allahu Tebare Këvo Teala vërtëtoj i mendimet me Kur'an dhe sunet për ndrygje hedhe posht hedhe posht atë mendim kjo ka qenë pengesa e një stepes mendimi pasaj argumentimi jo e lesionitja kanë kundërtën argumentimi pas taj konkludimi ata konkludojnë pas taj indertojnë argumentet në bja ta a i lezën fjallën Muhammed ibn Abdulluhabit fillën i misë a ja dosh me lezën fjallën Allahot e Barak e Wa Teala mësë me pasjejt Muhammed ibn Abdulluhabit për gulatat a kishmi qenë a musliman apo jo mësë me pasjejt i bëntemi a kishmi mujt më konë musliman ku shto të kishmi mujt më bo musliman kjo a kufër në vetë vetë që k Kushto se mos më bashkë, i mantenim ja, apo këta, këta pe dietarëve, siç mi mujt më kanë musliman, kjo kufër në vetvjetin, se ai mendon për ta se janë pejgamber. Më po. Për sa na, siç mi pas mundi më kanë musliman vetëm me një gjendje, nëse Allahu skuiz brit libr. Çfarë apo? Siç mi mujt më jet rrugën. Përndryshe Allahu ka skuiz librën, a ka dietarë nuk ka, Allahu xhallahu alaojel ka skuiz librën, na e kanë rrugën e çart. E 26 El Gjehlu bi Ehlil Batil vë Mekalatin. E nësë të gjashtë a shumë e rëzikshme. Ka thanë mërë khattavi, Islamin ka në prish disa njësë të cilat vinë dhe nuk e njohin Gjehletin. Njëri ju e mëson disa sende prej Islamit dhe nuk e njësë që ka në thanë bidat gjitë, nuk e njësë që ka thanë filozofat, nuk e njësë që ka thanë ignorantat, nuk e njësë që ka thanë hakikatin e fjallës të të të të të të të të të të të të të دهVictim atera thot Abdul Latif ibn Abdul Rahman duke shqepu fjalën e Abu al-Khattabit se njerzit kanë mëprish islamit asa nuk e njohin jahilien wa hadha li-anna man la ya'rifu ash-shirka wa ma 'abata al-qur'an 'abahu al-qur'an wa dhamahu wa qafihahu wa aqarahu thot kjo kuptoi pra fjalën e al-Khattabit kuptoi se ai thii se njerëz jahilitin nuk e njeh shirkun nuk e njeh kufrin Nuk e njeh ata çka Allah e ka nënçmuar dhe e ka përçmuar. Thot patjetër kameran. Se se di se çka është sherrë, nuk e di se çka është e keqja. Dhe mendon se gjithçka çka propagandohet dhe flitet dhe zbukurohet, ajo është e mirë. Se nuk e njeh të keqen. Wa huwa la ya'rifu annahu alladhi alayhi ahlu al-jahiliya. Dhe nuk e njeh se çfarë janë jahilat. Ne rryedut me ditë jahilitën. Jo më pasu, po më dit vetë. Sigur hodhefja, njerëzit pëtëshin për khajrin, unë pëtëshin për shërën. Pse? Me khafetën e la të drykeni. Ga friga që mësë të më dëgodit e mu e shërën. Jo me punu me shërën, ama di e shërën. Pse? Ka se rruhësh në këtë mënirë dhe kujdesës dhe i eshtë në qelë që mësë më mëra në batilë. Thotë që e khul islami u temje, fa ma arifetul muslimi bidin e gjahilijeti, hu e mimma ju arifu hu bidin islami. Thot, njohja e muslimonit Me fejt e gjahiljetit Me fejt e kota është prej sendeve që ka jam unësojnë Me kuptu islami Apo Pa e dit ujnë ndotur Se në mërvesh Ujnë e pasta Pa e po ersiran, nuk e dit driten Apo, e kështë në mërë Me të kundërtat, kuptohen të, të kundërtat Kër t'i dish miri Kota e mërvesh Se sa është e vleshme Fjallallahu te bareke Wa te aleh عند ايه كثان الله أم الشرف بخاريو نظرت في كلام اليهود والنصار والمجوس شكون بخاريو كم شكون في كلام اليهود ونصار والمجوس فما رأيت أضل في كفرهم منهم سكم با ما شفيرة سجهميت جهميت, جهميت سابقات صون الإسلام وإني لأستجهل من لا يكفرهم illa men laja arifu kufrahon dhe une logariti shumë ignorant ata i cili gjehmit nuk i logarit mës besimtar pos ati njeri cili sa një kufrin ta i ka studiue me dhejbët e kota dhe njeri ju duhet mundaj dhe njerë më nësu më ndimet e kota duke pos dhije pre Kurani dhe Sunetit që i murë qartësue e kota prej të vërtetës kjo ndihmon njeri ju për me pasu e të vërtetën Pengesa e 77 është ademut tasavur el batil ala ma huwa alayh. Masbadi timir batili. Realitetin e batilit. Ka thënë ekul islam Ibn Taymiya wa alama anna al madhhab idha kana batilan fi nafsihi lam yakun an-naqil lahu an yanqulahu ala wajhin yatasawwaru tasawwuran haqiqiyan. Fadiyasa bidatjihu aythila indjek batilin kur ta përshkruaje mdhhebin e vet, nuk ta përshkruan çaq fort që ti ta të kuptosh se batel pa i ta përshku në qatë forbë, që ti të mendojshë se ku ka të manë. Se përndrishe me ta pasit në fotografin e vërtet, s'kishe mujti me, me undikue. Pa i ta qëtë me fotografiat buhra. Qikur shetanë? Zuhru fel kauli gurur, Allah o gjithë e ka dhanë, e përshku në më, më të njërën matë midhë. E dhe i mashtron njërzit. E i mashtron njërzit. Andaj njohja e të kotës është prej ndihmëse dhe dintarve për me pasu të vërtetën dhe kundërta bëhët penges Enis të teta është iltizem usulli fesit e të një vesullu këtarikin gajdi hadin Kër njeri ju merë rrugë të kotë dhe nuk ndalet me mendu dhe me shqitu argumente se së fër rrugë është duke pasu Kjo bëhët penges në pasimin e të vërtetës Ka thënë Allah o te vare kjo e te ala Va enë ha dha sirati mustëtëkimin Fët të biuhu Wallat të të biu e sëbuj Allah u gjellë ka thënë Kjo rruga i me qartë Pasone Nja Wallat të të biu e sëbuj Edhe mos i pasoni Rrugicat Rrugicat ruk. janë dhe shumta A rruga e drejt është nja Andaj dush me pas kujdes Mos i në rrugic A dha i në rrug Rrug të shejtonit janë të shumta E niste në në të Suduru lë batili min sheikhin lehu qabu vol Fitnja zamanë Kur dale batili për një hoqës e qili ka autoritet, eminentët, zirëtarët, oficjalët, atërët të cilët duhet me folë, atërët të cilët izotrojnë kompetencat e të folurit, e kështë të më rafë, kjo fitme, fitme madhe, tu fani madhi cili mërë njërzit, se detën a vë kumerajn a fe adallu në se bile, të më lojt eminent, hoqavart, djetart, Të salatë Allahu ka thanë ditën e gjikimit Ka me thanë na devijun Ka me devijun Nësës nuk e gjithi të fjallën Allahu të barake Wa te ala Ka thanë Ibn Qajm el Gjauzije Wal muradu bihi Enne hubbeke li shej juqmi Ve ju sim Dhe kuptohet se dashuria për dikan Të verban dhe të qoran Verban, kur e do dikan shumë Ajta thot batilin të sënëndjen Se e do E do, dhe dashuria të verban dhe nuk mund është me po, vajusim muan të, të emmuli kaba i hii wa mesawi i hii. Tho dhe nuk lem e menduë se mësat e thonë batilin dhe qëfarë kësia të folë, se e do shumë. Edhe kësha është turma e turma prej njërzve të cilat deviojnë. Andaj, djetarët e kam përmenë këta si penges se atatë të cilat kanë autoritet dhe janë eminent i deviojnë shumicën e njërzve dhe njërzit i pasojnë gjithmonë atatë të cil i madhroj. E 30-ta do të parmej me shkurt vetëm do të thek në pengesat nga se do ta përfundojna me lein Allahu te baraka wa taala. E 30-të intisabu ahli al-batil ila jalil al-qadr. Kur i startete kotës për kacconte dikush i madh. Mushrik kanthan nëna me fejen e Ibrahimit alayhis salam. A janë kanon? Sen kanon. Rafidit thojnë nëna me Aliun radiyallahu anhu. A dhe me qaimi e ka rëndit në librin e tij i ghafutul lahafan ndihma e atij i cili ka nevojë për ndihmë, një rënditje shumë e bukur se sa për njerëzve janë mashtruar kur dikush prej thëtarëve të bidatit dhe të kotës janë përkaçutë dikush i madh. Edhe kur njerëzit thonë ti jam batal, thotë po, po thotë bën me Ibrahimin alay salam. Ata po thojnë gulat se me millet e Ibrahimit janë. Ata murjit po thojnë se janë me selefit. Ata po thojnë se janë me atketrin. Ja rafidit po thojnë me Aliun. Ata me Huseinin E kështu me radhë Shumë e shumë grupe Të silat përkacot e dikush i madhë E qili jenat pajtum Ti edhe armiku sa i është i madhë Edhe kështu me radhë Shkak për me u Pasu e E kota E tërfenjita Të, të ka osu ehlil haq Dembelia e i tharve të të vërtajtës Nja për për për ngejë saun A i cilë e pason të vërtetën, nuk duhet mu bo dënbel, nuk duhet me e lidhë gjuhën e tina, nuk duhet me inu e patent gjuhës e tina, kur duhet me e thon të vërtetën, pëse? Se ndosht të ti bo shkak, se a i se pason të vërtetën. Kur jenë me zhvisë se dush me thon të vërtetën, thuje, se Allah u te barek e vëtë ala, ka me të mërë ditën e gjikimi dhe ka me thon, se nuk e thove të vërtetën, ki me thon, u tërprove, jaraf. ka me thon Allah u te barek e vëtë ala, Unë jam maha kli u të prupi muhe Thujet të vërtetën Penges për pe penges avë është Kër ata shka e kanë të vërtetën Se foli A e shka e ditë të vërtetën Nuk e flet Ka thoni më lukutejbe Allah e më shiroft Inna majeku al batilu Bisukuti anë Batili forcohët Kër ata shka e ditë me thonë të vërtetën Se thonë Kër hoxha e ditë të vërtetën po Se ta thotë Po ti se thotë A i tjetëri Ja thotë batili Ahmed i më në këmbeli E kanë pyt A banë me folë për bidajit keq A banë me folë për transmitus keq Ka thonë tis fol keq Unës foli keq Kur e më rëveshin një rënti Se cëla është rrugë e vërtet Ja bje Shetani Ka thonë shekhull islami mutajmje Wa kulle ma dhauf e menjeku Më binurin në buëti Ka ujetin bidaatu Gjohër që do pësohët i thtari, i pasimit të pengameris, drita pengamerike, forco otë bidatë. Gjithë mund, kërskat dikush me jokadzoh rrugën Allahute Barak e Wa Teala, rrugën e pengameris, salë Allah e Sillem, dhe dikush ka jokadzoh në bidatë. Kjo është kundërtat me kundërtat. Andaj, njeri ju dohet me qenë maj godzim shumë, dhe jo dëmbel, dhe ma aktiv, dhe ma energik, dhe me punu për itë Allahute Barak e Wa Teala, dhe me punu për itë Allahute Barak e Wa Teala, Ja, Jahja, kudil kitabe bi kuwe Kulli ka dhën, Jahja, sada o gjellohale libra Qka meriton me fol Ligerata për ambicin e besimtarit Ka dhën, o Jahja, mere libra me sërëzitet Edhe tjo besimtar Mere libra me sërëzitet Se është punë gjehenemi dhe gjenneti Nuk është punë hajgare Nuk është punë humbje të rektije miliona është punë gjehenemi jotë dhe gjenneti jotë Ti edhe përdikan kjetër Uslubu lë mëkhatabët i bilhak E tërthë dita monira se si komunikohet e vërteta. Na, të cilat pretendojnë se janë të vërteta, e me lejn Allahu te bareka we te ala, duhet gjithmonë me thonë të vërtetën, mirë po duhet me pas kujdes si e thojna. Allahu xhallahu ala e ka përmendur se kur thirrët në të vërtetën duhet me thirrna butësi. Ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah, se nëse njeriu është diëtor apo therrës, edhe nuk është i butë tangës sikur mjeku i cili nuk ka butsi me mjeku, edhe me barnat, me ka, me më mor mjeku dhe më ia mor bardhat më ia hed aty pacientët përftyre pa i sepë ato kam duhet më dha një monet normale e kështu më ra ande Allahu te baraka we taala ka thana wa law kunta fadhlan ghaliidhal qalbi lam fadh min hawlik me pacient jo pejgamber i vrasht kishin ikit prej teje Edhaba ila fir'aun waqula qawlan layyina Shkoni ti Musa dhe Harun katon, jitha, Allahu xhallavale ka thon Shkoni te Fir'auni dhe thuni fjal te buta Fir'auni ka thon ana rabbukumul a'la Un jam zoti mai madh Megjithta Allah ka thon thuni but but folni la'allahu yatadhakkaru ndoshta per kujtohet Pra monira se si flitet se si komunikohet e vërteta ndikon ne pranimin e te vërtetes قالت الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن لكتباني <تصفيق> بوليميك ميثارتا ليبرت مش بوليميزوني vetem sa ne moniron matmir ma tabut qadan disa presalefit ma aghdapt ahadan faqabil mink sa kinervozosh dikan se ta pranoja fjalon tie kur ta nervozosh dikan es saprano po dushme chetsu me ja ton monir tabut e ksto merat Vastaj e 33-ta talepul haq kimin khusoni Me e lip të vërtejtën për e armigjve E ki po, mediat, ja që jesim një lajmë Për musliman Mediat e shkijëve Ta ka zhojnë ti fejën tëne Edhe muslimani bod Aqë naif, apo shtirët si naif Kishe, po të qëve e shabë thot Fejënë Allahu të barek e vëtale Me mërë për e armigjve Fejënë Allahu të barek e vëtale Me mërë për e medjave Të jahudve Fejnë Allahu të barek e vëtë ala Argumentit Allahu të barek e vëtë ala Për shkrimi se qka është hak dhe batil Me mor prej kujna Prej medjave Prej propagandës e zëtë e ban armiku jëtë Kjo është penges A njëzit ban naiva Apo e kundërta shtiren naiva Kjo është prej pengesave Të cilat i kanë përmen djetar I hvalin më shawara E 34 ta është Neglijenca dhe gafletin në konsultim. Kur njeriu nuk konsultohet, mund të më ubo viktimë e batilit. Duhet të konsultohem me njerëz të cilët e dinë të vërtetën dhe kanë elm për të vërtetën dhe e njohin librin e Allahut xhallahu ala dhe nuk flasin veçse sa ka thënë Allahu te barake ualla, duhet të konsultohem me ata. Pse? Se ta kallzojn rrugën e vërtetë. Në fjalë të Allahut xhallahu ala, jo me fjalët e tyre. Të të Tasaelu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun pyetni atoshka e din Kur'anit nëse nuk dini Kur'anin jo gjatë të shka jo mendimin e hoxës jo mendimin e dietarit Kur'anin pyeti nëse nuk pyet bash viktim e të kautës katani ibn Qayimi wa li hadha kana min sadad ar-ra'i wa isabatihi an yakuna shura bayna ahlihi la yanfaridu la yanfaridu bihi wahid Thët dhe kështu prej saktësis të mendimeve Dhe qëllimit të vërtetës është Kur i tharë të vërtetës më lidhën dhe bojnë konsultit Mos e marë mendimin të anë veç vetë Se be, penges, e kur thave Të mendjës tona po, shëjton Veti 5-6 veta të i tharëve të vërtetës Se kur ti vesh 5-6 veta, 8 veta, 20 veta Këthjelësohë dhe kristalizohët mendimi A me morë një hapa mos me morë Vetë pak ma shumë Dhe shawir hun til emri Allahu gjellewala pengamerin Allahot A ka dikush ma imaqëm se pengamerin Sallallahu alaihi sallam Qime thon dikush, po une dive, une imaqëm jam Une e di shka em të bo Pengamerin sallam, pengamerin Allahot Allah i ka thon, konsultohu me shok të tu Konsultohu me shok të tu E ti e une Dush mu konsultuhe Se për dryshe bosh, penges Dhe viktim E ta kotës Ka thonë Sofjan e Thori, ka në ju kalë i chtime, ara, il gjeme, ati vë u kuliha me brame tullisi abil umur është ton, thotë Sufjanë e theurin në të kaluarën prej sahabëve, se mledhja mendimit të njërzve musliman bohët qka ur për kalimin e vështirësive kur ti veç dhët veta njëzët veta, për një qështët se cila është erënsishme për jetën tone më smerë hapë me një vetë me një mendim, po konsultojëm Se këto ta kristalizojm pas shirën, a duhesh me mor hap apo nuk duhesh me mor hap. Këtu me Ibnesi Ibbasi inkuntu la as'alu an an al-amr al-wahidi 30 min ashabin al-nabi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni Ibne Abbasin. Ka thon për një çështje i kumpi 30 sahabe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. 30 sahabe. Më jisë se vet sahabe ka qenë. Vet sahabe ka qenë Ibni Abbasi. Madje ka qenë ditur i sahabeve, a më ka shku i ka vë vet 30 veta. Çka thoni për këtë meselë? Çka thoni për kat çështje. Dhe 35-ta është që më këta e përfundojnë, hileu e ahli el-baatil. Hilet dhe dinakrit e i tharrave shumh të kotës. Allahu xhallahu ala e ka bërë këtë botë me pas shumë hile, shumë dinakrit, shumë sende të cilat shfaqen në në në në ekzistencë nuk janë ashtu si çdoqën. Allahu tebaraka وتعالى ka thënë innahu yaraakum wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Shejtani min qabilin raad yashiu wa qaya yashifni. Shejtani na shanéve. Në shë, që shmendojna, që shveprojna, që ka dojna me ba Minhajthulat e raun e hum, ju nuk i shifnja ta Shumë s'kena pas parperdëve ka di shka tjetër Allahu gjellualen në Kazbite të Koran përmenarujt për këtune sendeve të sidat Nuk janë qështu që shdojnë që shfaqen Adaj shumisa njëzve janë naiva, nuk e din Pengamedi sëllallare se më ka thonë, me dit ju jo, që ka di une nuk i shqidal me esnatën Sa për nga meri së Allahasem ju ka dhanë ilmë shumë i madhë Andaj një rihu duhet më kujdes prej kurthave të cilat i bojnë armistë Allahu Tebareke Va Teala Andaj i bënkajime ka përmenë se prej hileve të bidatëgjive dhe i tharëve të kotës është paracitja e ditë shkajtë në fotografi tjetër Andaj ka thonë Allah e më shiroftë edhe me këta e përfundojna ba një durimë aqradh aخرجت الجهميه التعطيل في قالب التنزيه جهميت kur kanë dashme çarkullu edhe me shtimin e çarkullim bidatën e tyre kufrin e tyre mohimin e sifateve të Allahu xhallahu ala e kanë zënë në fotografinë e pastrimit të Allahu tebaraka ve teala kur kanë thonë ato se Allahu xhallahu ala nuk është mbijesh Allahu nuk sheh Allahu nuk dëgjon Allahu nuk ka si Allahu nuk ka fytyrë E kështu me ra për sifatave. Allahu nuk ka fuqi. Kanë thonë, sejna ti thonë këta? Se me thonë se Allahu i ka këta, Allahu i përngësën kërësave. Hasha, Allahu nuk i nëngësën kërkujna, pa Allahu ka të regu për sifatet të tina. Mirë pa të skandal me e të realitetin e vetë. Po kanë thonë, na përdojna po me pastru Allahu në te bareke. Wa taala. Thot, Ibn Kajimin, vë akherajet i dhalemetul fajaratu dhalemet, و العدوان في قالب السياسه ذا ظلوم خار و بسطتار ظلوم خار و بسطتار prej kriminalave thot krimet i boin na fotografin e politikës e sjase politikën ato bao politikata ato bao wa uqubatil junah ibn qayme pa la shtat shn vite thot dhe zullomchar kur i boin zullomat i nzerin fotografit ina tin indek kriminala يناتيندج كريمينيل افا ويناتيندج بس ا نيرز تو ا كريمينيل كو كاتيندج تمام هذا بشار السيدين دي كريمينيلات هذا اي كانديج 200000 كريمينيل افمي الا ما قاريت هذا ما مندوه كريمينيل اكشمروا اما الظلمه ظلم chore nata نيرز واخرج المكاسون اكل المكوس تقالب ايانه المجاهدين وسد الثغور وعمار عماره الحصون datat që morin toksa pa për njerëzve kur ju morin çka ju morin thotë enat e forçua shtetin shtetin ata forçuan ama mubareki të kanë xhit 70 miljard 70 miljard edhe ai kur ajo ka marrë njerëzve gjatë 30 viteve shtetin e ka forcuar e kështu me rad u akhrajat u akhraj al rawafid al ilhada wal kufra wal qadha fi sadat as sahabati wa hizb al rasul allah sallallahu alaihi wasallam rafidi ofren ilhadin shirkon e kanë paraqit në fotografin armicisien e sahabeve e kanë paraqit në ata se jeni aty dashë ehlul beytit jeni aty dash familjar të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam thu se ebu Bekrin luft ka qenë me Ali radhiallahu an ndaj shikoni gjithmonë zullëmtar çka bën e morin dikant çka hash me pozitë të lart dhe mshefen mos asaj këta janë aty dash ndaj do në ehlul beytit ebu Bekrin أمرن، عثمانن، اكشوميروا فالساوده، السلمان الفارسيون، ياه، ياه، عطا أرميشا، اكشوميروا. وأخرجت الإباحية وفسقه المنتسبين للفقر والتصوف بدعهم وشطهم في قالب الفقر والزهد. لسوفيت ثوت، سوفيز منو واتم شايفين، ده اد بوت الله كينم شايفين سنانو كيدويا دنيايا، درفيشا. كيشا سيدويا دنيايا، اي باستاي dalën pe skandaleve që dalën pse sa to nuk dalën me me tregue fiskun dhe krimin e vet po thonë na nuk e dojnë na donjajnë dhe janë larguar prej donjajës wa mahabbati të llah wa nahwi dhalik dhanaẓirun allahu jallahu ala me dashuri ai që ninda jugtaniës fërsë sa thonë na adurojnë allahun jallahu ala me dashuri s'kam nevojë më fal se unë s'e do donjaj në allahu jallahu ala me mendje me dashuri do jam pranë zotë kapërmen ibn Qayyim wa akhrajat lil ittihadia a'zama al kufra wa lil hadd fi qalib at tawhid la tash kan than gjithçka çka çka çka sheh dunya është Allah çka kan than se Allah ua një Allah ua një andaj çka sheh ket Allah është hasha Allah u i pastë për asaj çka kan thënë zumum çort mirë po shikoni gjith grupët e bidatxive sa edhe kanë zërat bidatën e vetat kufrin e vet me fotografit të dashur edhe t'i kur i thua t'i rafidit janë një besimtara i thëtë po, ali ju në bëedojnë ata pa ata fatimën bëedojnë me gjusët për dhe kanë fatimën me gjusët për dhe kanë ali ju me gjusët ama në eviteti i njerëzve i banë mësëmi kupruë e fjartë kaderit, thotë i bën kaimi e kanë mëhue fuqinë Allahu Gjellewala dhe kaderin se kanë thonë nuk i na të dashtë Allahën me përshkujt me zullon shikone? Kur thoinë ana Allahu ka caktu gjithçka. Ke ti psikilin, ndersa kimë vdekur te Allahu ti ka shkruat. Qaderi ka thonë, nuk kaon çeshtu Allahu po mështem me, me veprën e atinë në xhenam. Allahu e di përpara se më bë kur gjoj. Ja kan munu, ja kan munu Allahu elmin tu dashme pastrua Allahun prej xullumit. Po Allahu pse ta ka shkruajt se çka kimë bë, sdometancallahu të ka të ka dhunue. Po Allahu e di çka kimë bë para se më krijuaj ka di çka kimë bë. Prindi e ti pranativës fëmijët se t'ik me po kështu, t'ik shtu, t'ik shtu, shtu. parafërsisht se e një, mali vetë është e Allahu Gjellewala si në ka kriua, se disa kënë me nebo po kënë nuk ka zullum, po kënë ilmi Allahu Gjellewala mi vado kanë thonë e pasojnë Allahu prej zullumit dhe kështu, ka thonë një bënkajimi e kanë zjerë gjuna qartë kërë i pasojnë e epshët e të tëre, që ka thonë po Allah i më shirë shumave aki pa ota si dhe pasojnë husnë të dhanë, me në mirë për Allahun, shpreso mirë për Allahun gjëllë wala, edhe i pasojnë epsat dhe gjitën në epsat e të të të tëre, Allah u gafur rahim, Allah u falqëm gjënahe, e kështu më rrët, dhe thot, e khraqër këtarën e imme, kështu kër i kanë luftu imamat e musliman, dhe kanë thanë, e na të dash me bruhu hukmina Allahut në tokë, udhrimin në të mirë dhe ndalimin nga e ketësja, e kështu më r a vetë të gjitha grupat e bidaxhivëve e kanë xer bidotin atyre në fotografi të mirë, në pasimin të Allahut, në pasimin të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në pasimin të dikujt tjetër ka autoritet. A dokëto marrë njerëzit von, viktim, lûsim Allahun te baraka wa ta'ala që mos na vaje neve asnjë pengesë për pe pengesave, të cilat janë mes neve dhe të vërtetës lûsim Allahun jalla wa ala që ta basona të vërtetën deri në momentin e fundit lûsim Allahun jalla wa ala që të na japë fikh dhe kuptim dhe largpamësi dhe kthjellësi dhe kristalizim te paschirja e sakut nusem Allahu xhallahu ala snabej prej kuptimit se ja ka dhënë sahabeve te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa ala nabiyina muhammedin wa ala alihi wa sahabatihi ejma